Mələklərin İmam Hüseyin əleyhissalama köməyə gəlişi Şeyx Müfid, Məvlidun Nəbi və Məvlidul Övsiyyə kitabında İmam Sadik əleyhissalamdan rəvayət eləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən çıxan zaman bir dəstə mələk silahlanmış və Behişt adlarına mindiyi halda o həzrətin görüşünə gəlib ona salam verdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mələklər Allahın Rəsuluna da kömək etmişdilər. Onlar İmam Seyn əleyhissalama dedilər, Ey Allahın höccəti! Allah taala müharibələrin çoxunda bizim vasitəmizlə cəddin Peyğəmbərə kömək etdi. İndi isə bizi sənin köməyinə göndəribdir. İmam Seyn əleyhissalam onlara buyurdu. Mənimlə sizin vədəgahımız Kərbəla torpağıdır. Mən orada şəhid olacaqam. Elə ki, mən Kərbəla torpağına çatdım, mənim yanıma gəlin. Mələylər dedilər, biz Allah taala tərəfindən sənin fərmanına itayət etməyə məmuruq. Əgər düşmənlərindən qorxursan, biz də səninlə gələyik. İmam Hüseyin ə.s. buyurdu, Kərbəlaya çatana qədər onlar mənə mani ola bilməyəcəklər. Sonra cin möminlərindən bir dəstəsi İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına gəlib dedilər, Biz sənin şiyə və köməkçilərinik, hər nə istəsən bizə əmr et, əgər əmr etsən, bütün düşmənlərini nabud edərik və sən də öz vətənində qalarsan. İmam Hüseyin əleyhissalam, Onlara dua edib buyurdu. Məyər siz Quranı oxumuyubsuz ki, buyurur. Xalqa de ki, öz evlərinizdə qalsanız da, ölümü müqəddər olunmuş şəxslər öz qəbirlərinə doğru gedəcəklər. Bəs əgər mən öz evimdə qalsam, bu bədbəxt xalq hansı vasitə ilə imtihan olunacaqlar və mənim qəbrimdə kim yatacaq? Halbuki, Allah Ta'ala yeri yaradan gün onu mənim üçün seçdi və bizim şiyyələrimiz üçün onu sığınacaq qərar verdi. Allah Ta'ala bizim dostlarımızın əməllərini orada qəbul edir və onların dualarını eşidir. Bizim şiyyələrimiz həmin o yerdə yaşayacaq. O dünya və ahirətdə onlar əmin amanlıq içində olacaqlar. Amma siz, ahşura günü mənim yanıma gələrsiniz. Başqa rəvayətdə nəql olunur ki, həzrət onlara buyurdu, Cümə gününün axırlarında mənim əhl-i beytimlə, qohum əqrəbamdan, qardaşlarımdan bir nəfər də qalmayacaq və mənim başımı bədənimdən ayırıb yezid üçün aparacaqlar. Həmin vaxt siz mənim yanımda yanımda hazır olarsınız. Cin tayfasının möminləri dedilər, And olsun Allaha, sənin əmrinə itayət etmək vacib olmasaydı, Düşmənlər sənə zərər vurmamışdan qabaq, Onların hamısını nabud edərdik. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, And olsun Allaha, onları öldürmək üçün, Bizim qüdrətimiz sizin qüdrətinizdən də çoxdur. Amma bizim nəzərimiz budur ki, Hamı üçün höccət tamamlansın. Təki həlak olanlar höccət üzündən həlak olsunlar. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalam yoluna davam edərək tənim diyarına çətdi. Orada bir dənə kərvanla rastlaşdı. Həmin kərvan, Yəmənin hakimi Büheyr İbni Yasarın hədiyyəsini Yezid İbni Muaviə üçün aparırdı. İmam Hüseyin əleyhissalam müselmanların həqiqi rəhbəri olduğu üçün hədiyyəni alıb onlara buyurdu. Hər kəs istəyirsə, bizimlə İraqa geçsin. Onun yol xərcini özüm ödəyəcəyəm və ona yaxşılıq edəcəyəm. Hər kəs də qayıtmaq istəsə, gəldiyi yolun xərcini alıb qayıtsın. Onların bir dəstəsi İmam Hüseyin əleyhissalamla getdi, başqa bir dəstəsi isə geri qayıtdı. İmam Hüseyin əleyhissalam Zatul ilk diyarına çatdı. Orada Beşir İbni Qalib ilə görüşdü. Bəşir İbni Qalib İraqdan gəlirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam ondan soruşdu. İraq cəmatı nə işlə məşğuldur? Dedi, qəlblərində səni sevirlər, lakin qılıncıları bəni üməyyəyə kömək eləyir. İmam əleyhissalam buyurdu. Düzdür. Allah taala hər nə istəsə həyata keçirir və hər nəyi iradə etsə, ökm edir. yenidən yola düşdü. Gün orta idi. Kərvan sələbiyyə diyarına çatdı. İmam Hüseyin ə.s. qısa müddətli yuxuya daldı. Bir neçə andan sonra o həzrət yuxudan ayılıb buyurdu. Bir nəfər hatifi gördüm ki, deyirdi, Siz sürətlə gedirsiniz və ölüm sizi sürətlə beşdə tərəf aparır. Başa düşdüm ki, sağ qalmaq üçün daha heç bir ümid yoxdur. İmam Hüseyin ə.s. oğlu Əliyəşbər atasına ərz etdi. Atacan, məyər biz haqq deyilikmi? İmam buyurdu, bəli, and olsun Allaha, biz haqq əhliyik. Əli Əkbər ərz etdi, bir halda ki, haq bizimlədir, ölümdən qorxumuz yoxdur. İmam Hüseyin əleyhissalam oğlunun bu cür mərifətli olduğu üçün buyurdu, Oğulcan Allah sənə savab versin. İmam Hüseyin əleyhissalamın karvanı həmin gecə sələbiyyə diyarında qaldı.